«Вийшла подихати, подивитись на перший сніг», – знітилась Поліна. «А, а я на нічну знов. Як почуваєшся? Вже одужала?» Він стояв недалеко і близько, наче поважаючи її територію, чи не наважуючись наблизитись. Говорив стримано, спокійно, мов нічого не сталося. Менш за все, Поліні хотіла, щоб він почав вибачатись». «Навіщо з'ясовувати стосунки, якщо їх немає?» І Поліна відповіла так само спокійно, стримавши перше хвилювання від несподіванки. «Та наче удужила. Знов даю уроки. Щось роблю. Життя триває. А ти як?» «Та й у мене триває». Обережно посміхнувся Богдан, дивлячись їй вічі, а Поліна помітила, що він без шапки, і сніжинки блищать під ліхтарем на його волосі. А я блукала тут, думала про своє. Це ж треба, тебе здибала, посміхнулася вона лише очима. Взагалі то у мене в цьому районі зовсім немає знайомих. Шанси когось зустріти були нульові. Буває відповів Богдан. Треба було щось говорити, щось робити чи прощатись. Але йому страшенно не хотілося втрачати цей несподіваний шанс. Адже другого може не бути. Поліна викреслила його зі списку людей, яким можна довіряти. Якщо, звісно, у неї взагалі був такий список. «Може, зайдеш до нас погрітись?» «Я прийму зміну, заварю чаю чи кави», – сказав він, з усіх сил намагаючись витримати рівний голос та спокійний вираз обличчя, щоб не сполохати шанс. Поліна мовчала. В ній боролися різні почуття. Вона ще не забула свого гніву до цього хлопця, що перетнув межу дозволеного. Але ж чимось він був їй цікавий. «Себе не обдуриш? Та й кого ще на цьому світі цікавить вона? Алекса?» Поліна тріпнула головою, відганяючи згадку про отриманий лист. Брови Богдана піднялися, потім зійшлися над переніссям, і він по-дитячому закусив нижню губу, прийнявши цей її рух за відповідь. Поліна помітила його трансформації, хитро посміхнулась і знизила плечима. «Ну, чому б і ні, якщо кави?» Богдан зробив крок на зустріч, простягнув руку до дівчини, але її руки залишилися в кишенях куртки, і зустрічного жесту не було. Він кивнув головою в бік клубу і повів її за собою. «Не страшно по старих горищах лазити?» Спитав у напівтьмі молодий чоловічий голос. «Трохи є, але ж треба роздивитись. Може, і справді прибудуємо другий поверх улітку. літку все ж таки свій будинок, двір, батьки поруч. А пара кімнат би додалася на перспективу? Ну, якби потроху весь мотлох повиносити, роздивитись тут, я б запросила з роботи спеціалістів що у нас прибудову робили? Хай би сказали, чи витримає хата, чи, може, треба якось укріплювати. Ага, а ми б за зиму спланували, назбирали б коштів, а на літо вибралися б до твоїх і затіяли мансарду. А тоді ще тенісний корт у дворі, басейн, шезлонги, туї, голубі ялинки. Ага, і пару пальм у діжках. Молоде подружя. Розреготалося і обійнялось у напівтемряві старого запелюженого горища. «Ой, дивись, якісь коробки! А ну, присвіти сюди!» – сказав жіночий голос. «Так кинь, ну його!» – відповів чоловічий. «Якось переноску притягнемо, почепимо лампу та все роздивимось. Хоча тут багатії не жили, скарб навряд чи знайдеш». «Ну, хоч на ці, що з краю, присвяти, заканючив жіночий голос. «Ну, ось і що там цікавого?» «Ух ти! Ялинкові прикраси! Давнішні! Давай заберемо вниз. Скоро ялинку ставити. Може, щось цікаве знайдеться?» «Недалеке ретро, як по телеку показують. Чула, це називається «Вінтаж». Зробимо ялинку на поєднанні епох. Можливо, там знайдуться і саморобні іграшки? Коли же їх робили? Це вже ми з тобою виросли на всьому готовому, купленому, засміялася молода дружина і знову поцілувала чоловіка в щуку. Ну, не скажу, що я в захваті від твоєї ідеї, але ж сперечатися марно все одно зробиш по-своєму. То бери вже. Тільки перемурзаєшся вся у пилюці. Ну гаразд, спускайся вже за мною, я світитиму. А завтра чесно-чесно зробиш переноску, а? І підеш зі мною поритися тут? Бо мені самій трохи страшнувато. Та піду, піду. А чого тут боятися? Привидів лише в кіно показують.